És divendres 27 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el ple de l'Ajuntament reclama la llibertat immediata d'Oriol Junqueras. Repassarem una de les activitats que la Fundació Josep Pla proposa per aquests dies de Nadal, avui a les 6, activitat infantil a la pista de Gèdia. I va tenir lloc la setena edició del Pesebre Vivent de Llofriu, que va aplegar prop de 800 visitants. La informació comarcal ens portarà d'una banda a Calonja per eh, ressaltar les 1.000 plantes de marihuana que troben en un taller clandestí i també fins a Sant Feliu de Guixols per la crema total d'un caixer a la localitat Ganxona. El Gremio de la Càbala, Festivalia i el Museu del Suru organitzen una taula d'una tarda de jocs, Afternoon Games, per demà a les 5 de la tarda. I acabarem amb la previsió meteorològica i és que en Josep Pasqual ens avança que sense pluja fins l'any 2020. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 27 de desembre, post Nadal i Sant Esteve, doncs us seguim informant també del que passa a Palafrugell i a la nostra comarca en aquest informatiu d'avui divendres, al darrer d'aquesta setmana. Començarem, com us dèiem al sumari, repassant alguna de les coses que ens va deixar el ple d'aquest mes de desembre, que es va celebrar aquest dilluns passat, un ple en el que, més enllà doncs, de, de les quatre qüestions bàsiques que es van repassar en l'ordre del dia, d'on també es va deixar algunes mocions, una d'elles D'urgència i que va presentar l'equip de, de govern liderat, recordem, per Esquerra Republicana conjuntament amb Son Gent del Poble i Junts per Catalunya que van doncs, presentar aquesta moció on reclamaven la nul·litat de la sentència del judici del procés i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras així com de la resta de presos i preses polítiques. Així ho explicava l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarré. Per això presentem aquesta moció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 i esperem doncs, que tinguin la justícia per tots i que hi dongui plenament aquesta, aquest, aquest reconeixement. També reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el vot en les seves passades, les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no es volten els seus drets. Instar a l'administració espanyola a aturar la repressió en totes, totes les seves formes com a inhabilitació del president Torre i a l'alliberament immediat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 en el ple de l'Ajuntament de Palafrugell es va posicionar clarament en contra d'aquesta moció. Malgrat que en un primer moment, per la seva banda, Palafrugell en comú tenia previst abstenir-se, finalment hi va votar a favor com també ho va fer el PCC de Palafrugell. El motiu pel qual les dues formacions es van sumar a favor d'aquesta moció va ser per la modificació del quart punt que presentava aquesta moció. Així ho exposava Juli Fernández, portaveu socialista. Juli Fernández, portaveu socialista perquè no estan d'acord en aquest quart punt que finalment es va modificar. Si deixéssim el quart, diguem, instar l'administració espanyola a aturar la repressió de totes les seves formes, punt. Clar, aquí nosaltres incorporem, i ho entenc que estratègicament es pot fer, incorporem la inhabilitació del president Torra, que ho fa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i resta a veure una miqueta, dic-se, indirectament amb el judici del, del feits de l'1 d'octubre, en tot cas bé per altres coses, i, a més a més, més l'alliberament immediat,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 la pressió que va entendre la que està ara és injustificada, desproporcionada. Així doncs, després d'aquesta petita esmena, es va passar la votació en la que el ple de Palafrugell va votar a favor de la llibertat immediata d'Oriol Junqueras amb un resultat final de 18 vots a favor i només un en contra, el del grup de Ciutadans. Per tant, sumen 19 regidors, perquè us hem de comentar que ni Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i portaveu de Som Gent del Poble, i Marc Piferrer, regidor del Partit Socialista de Catalunya, van poder assistir a aquesta sessió ordinària del mes de desembre. Una sessió ordinària que, si voleu recuperar, ho podeu fer a l'apartat de plens municipals de la nostra pàgina web, Radiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 27 de, de desembre i posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda, a les 6 en concret, a la pista de Gel de Palafrugell, una activitat que ha organitzat la Fundació Josep Pla i i aquesta activitat, anomenada Ens divertim llegint, farem teatre, sabeu qui era en Gervasi, és una activitat adreçada al públic infantil, un públic que no és habitual de la Fundació Josep Pla, com ens destacava en aquesta sintonia la directora de la Fundació, l'Anna Aguiló. No és l'habitual de les nostres activitats, evidentment, i per tant, com que això són aquests tipus de tallers que nosaltres oferim a les escoles... I, i les escoles sí que, que ens rebem, que fan aquest, aquest tipus d'activitat, però llavors hem pensat que, que per un públic familiar doncs, està ben anar allà on, de, uh, on de aquesta, uh, aquest tipus de públic doncs, uh, fa el seu esbarjo a aquesta època, no? que és al voltant de la pista de gel, per la Frugel. La directora de la Fundació Josep Pla també en aquesta mateixa sintonia ens donava més detalls de quina seria la temàtica que se seguiria en aquesta activitat infantil. La idea és, evidentment, posar l'accent sobre l'activitat de llegir, uh -huh. eh, fer, fer veure i fer entendre que pot ser una activitat eh, divertida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 Aquesta tarda la Fundació Josep Pla, amb aquest eh, Ens divertim llegint, farem teatre, sabeu qui era en Gervasi, una activitat per a infants dels 3 als 12 anys i també doncs, per als acompanyants que la Fundació Josep Pla oferirà aquesta tarda a les 6 a la pista de gel de, de Palà-Frugell. Podeu recuperar també la conversa íntegra, on l'Anna la, Guiló també ens repassa altres activitats, com la visita guiada que faran demà dissabte a l'exposició Josep Pla, la, de Biol, la diabòlica il·lusió d'escriure, o altres jornades de portes obertes que tenen programades per aquests dies a radiopalafrugell.cat. I abans de, de passar a la informació de caràcter comarcal, a continuació posarem la mirada en un esdeveniment que va tenir lloc ahir a Palafrugell, i és que el pesebre vivent de Llofriu va rebre prop de 800 visitants en aquesta setena edició en el que hi van participar recordem un total de 140 llufriüencs entre figurants i organització. A més en total es van representar 37 quadres escènics entre els que destacaven el naixement, el palau d'Harodes, el fuster i el mercat combinant les escenes bíbliques amb escenes de la vida quotidiana de fa més de 2.000 anys. Enguany una de les principals novetats i que ens va explicar aquí Josep Estanyol, president de l'Associació de Veïns i Amics de Lfriu va ser el trasllat del mercat a la plaça de l'Església i una altra de les novetats va ser incrementar la il·luminació en els punts més foscos del recorregut de la sortida i també se'n va posar a l'aparcament de Calamamo. entre els quadres, com es deiem, van destacar especialment el de la barca la riera, el Palau de Herodes i el Ferrer. L'Associació de veïns mics de Llofriu i la parròquia de Llofriu amb col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell organitzen aquest tradicional esdeveniment que té com un dels trets diferencials al seu entorn, ja que es desenvolupa entre els carrers i petits carrerons acollidors i emblemàtics d'aquest nucli del municipi de Palafrugell. Al llarg d'aquests anys, aquest pessebre vivent s'ha consolidat com un dels més emblemàtics i ha experimentat un creixement exponencial tant de públic com de qualitat, així que aquest 2019, prop de 800 visitants van anar al Pesebre vivent de Llofriu. I ara sí, moment per a la informació comarcal en aquest eh, informatiu d'avui divendres i que ens portarà a dos eh, llocs. Primer... Anirem fins a Calonja i es que troben mil plantes de marihuana en un taller clandestí. Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la policia local de Calonja van detenir el passat 20 de desembre dos joves per cultivar, com us dèiem, més de mil plantes de marihuana en un taller clandestí de la localitat. Els dos nois de 18 i 27 anys, nacionalitat hondurenya i veïns de Calonja, estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública i per tràfic de drogues i, a més a més, un delicte de defraudació per haver punxat la llum. Segons informava el cos policial, els fets es van desencadenar quan agents dels Mossos d'Esquadra es van adreçar a fer una inspecció en una zona industrial de Calonja on sospitaven que hi podria haver una nau industrial utilitzada com a taller de vehicles clandestí. Quan hi van arribar, van trobar la parciana mig oberta i van observar que a fora hi havia pneumàtics acumulats i una petita crema de residus. En accedir a l'interior on hi havia diversos vehicles en fase de reparació, van identificar un home i van veure que a l'entrada de la nau hi havia un planter de marihuana a la vegada que van observar que el quadre elèctric estava manipulat. En pujar al pis superior de la nau industrial van trobar un segon home que custodiava una plantació de més de 700 plantes de marihuana i tres armes curtes i un subfusell, totes elles, d'aire comprimit. Fins al lloc que també s'hi van desplaçar agents de la unitat d'investigació de Sant Feliu de Guíxols que van inspeccionar la nau on hi van trobar repartits en tres estances habilitades pel cultiu, prop de 738 plantes de marihuana d'uns 40 centímetres d'altura, unes 306 plantes petites i 223 grams de marihuana ja seca. La droga comissada tindria un valor al mercat d'uns 130.000 euros. Els homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. La policia local de Calonja i els agents van desmantellar la plantació, els arrastrantes, Estats, que no tenien antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs. Més d'informacions de caràcter comarcal, una aquesta de, de darrera hora pràcticament, i és que un incendi ha destrossat de matinada un caixer d'una entitat bancària de Sant Feliu de Guíxols. Els bombers han rebut l'avís del succés a tres quarts de cinc de la matinada i s'hi han desplaçat tres dotacions. El foc s'ha declarat en un caixer que es troba a l'exterior del banc situat al número 23 de la placeta de Sant Joan. Les flames han destrossat l'aparell però el fum s'ha escampat a dins de l'oficina i també a la planta de dalt. Per aquest motiu els efectius d'extinció d'incendis han hagut d'obrir l'oficina i així l'han Ventilar. Quan passaven 10 minuts a les 5 del matí, el foc ja s'ha donat per apagat. Les causes de l'incendi, però, continuen sota investigació dels Mossos d'Esquadra. Per sort, no s'han hagut de ferits i la resta de l'establiment bancari no ha patit afectacions, tot i el fum acumulat, segons indiquen fons dels bombers. Un moment ara en aquest informatiu de tornar cap a casa nostra i posarem la mirada a continuació en una activitat que tindrà lloc demà al Museu del Suru de Palafrugell, una activitat que organitzen conjuntament amb l'associació El Gremio de la Cava. A continuació ens posem en contacte amb en Jordi Molina, president de del gremio de la Càbala per comentar-nos de nou aquesta convergència, aquesta unió que han fet amb el Museu del Suru per oferir-nos una altra activitat. Bon dia, Jordi. Bon dia. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, ara tenim aquesta activitat de demà dissabte, amb aquesta tarda de Jocs de Taula, Afternoon Games, uh, bé, una, unes activitats que feu conjuntament amb el Museu del Suru que doncs, estan donant els seus fluïts, eh? Està, bueno, el, el Afternoon Games, uh, bueno, és, per mi és la millor manera de, de despedir l'any, perquè, bueno, uh, ens hem trobat, no?, que hi ha uh, aquestes dates, tothom té sopars familiars, dinars familiars, i, i sempre passa el mateix, no?, acabes de sopar, de dinar, i què et deiem a la taula? Un joc, mm -hmm. no?, i, i bueno, uh, què és el millor d'un joc? Que, que te l'expliquin, que t'ensenyin com jugar i, i, i passar una bona estona, no?, que és ja una mica el que, el que es vol, no?, i quina millor manera de que t'ho expliqui un professional, no?, del tema i que a sobre, eh, bueno, juguis un, un rato amb, amb ell, no?, i és lo que fem a, a l'Afternoon Games amb, amb la col·laboració del Museu del Sur, que, bueno, que és, és un, un dos per uno, no?, per al fet de que pots visitar el museu i pots estar allà on una estona jugant a jocs de taula que possiblement siguin els regals de Reis o possiblement siguin els regals de Nadal que no has obert per, per el fet de la de llegir les instruccions. No? Uh -huh. Ara, alguna de les altres vegades que hem parlat amb vosaltres ho, ho hem comentat, eh, que d'uns anys enrere sembla que el tema dels jocs de taula torna a guanyar pes en, doncs ja siguin en, en els regals no, d'aquestes dates, o fins i tot doncs en, en aniversaris o altres esdeveniments, i que després doncs eh, sembla que la gent s'hi torna a aficionar, eh, reunir-se per fer una nit, una tarda de, de, de jocs de taula. Eh, no sé si vosaltres, des de, aquest, des de la vostra associació, també ho, ho heu notat, això. Home, ho, ho hem notat moltíssim, o sigui, fa anys enrere eh, treure un joc de taula era com dir, hòstia, un joc de taula, ara que peressa, no quina mandra, no? Mm -hmm. però ara és com, com, oh, és com un reclam, no? és com dir no teniu alguna cosa per jugar, ni que sigui les categories o, o alguna cosa és, és, és alguna cosa que si ens fixem en, en estadístiques i números, eh, ara el joc de taula ho està empatant molt fort i m'he trobat gent m'he trobat eh, fins i tot gent que em deia hòstia, aquest Nadal oh, me reuniré amb els amb la meva família, amb la família de la meva xicota, diguem un joc per jugar a tal, i tu, clar, ja recomanes un joc, un altre, i però sí, sí, m'he trobat, eh, abans sempre cadascú ja tenia els seus plans muntats, però ara sempre hi ha, hi ha algú que et diu hòstia, quin joc me recomanes, i això jo, com, com a president d'una associació que ens dediquem a això, uf, és, és un cotx, uf, no, no t'ho pots imaginar també la varietat, eh? perquè abans doncs, poder de jocs de taula n'hi havia dos o tres de rol i alguns d'aquests més clàssics i ara, doncs, ostres tu entres una botiga eh, ja sigui, doncs eh, grans magatzems, no? que tinguin articles de tot, o fins i tot, botigues que ara, doncs, especialitzades en jocs de taula i veus allà, bueno una infinitat de jocs, des de més petits fins a adults que, que no te l'acabes, eh? Sí, sí, gairebé. O sigui, a les botigues de jocs és, és com a l'Ikea. Entres mm -hmm. i no saps com sortiràs, perquè és que hi ha una quantitat de jocs que, i, i de, de totes les edats, de tots els colors. O sigui eh, Avui dia, si jo si no conegués res i entrés en una botiga, jo crec que m'estresaria per al fet de, de la quantitat de jocs que hi ha i pru o si sigui, pots ser un joc de dos de quatre de dotze de vint és és és pof genial en mm. sè és un M'encanta. I, doncs, per a aquesta, aquesta gent que ens estigui escoltant, doncs, ara teniu l'oportunitat, com dèiem, demà a les 5 de la tarda, al Museu de, del suro doncs, podreu gaudir de, de, de, de conèixer jocs nous i, a més a més, provar-los. I el fet aquest que ens explicava en Jordi la l'inici, eh? que primer us l'explicaran i, per tant, si encara heu de fer alguna altra compra o heu de dir als reis que, que, que, que comprin algun regal més, que adquireixin algun regal més, doncs, amb aquesta tarda de jocs al Museu del Surdò doncs podreu eh, donar-los unes pistes més cap a on han d'anar. Eh? Això és el més important, també, que eh, els ensenyareu a jugar i després doncs jugareu. Sí, la veritat és, és, és això, perquè ja et deia abans que, que el més avorrit d'un joc de taula és, és agafar el manual d'instruccions, o sigui, ningú vol triure el manual d'instruccions. A veure, això va així, repartim tant de fitxes, tant o no, molt a més que una persona et digui això va així, així, així i després pam. la mecànica, no? la, la fluidesa no? que és el que, el que es vol no? en un joc perquè clar, tu quan, quan, quan llegis les instruccions tu penses clar, això tira una mica cap enrere no? però ja et dic l'Asternum Games és l'oportunitat perfecta de, si t'has comprat un joc i no tens aquell aquella aquell empenta de dir ui, no sé si ho estic fent bé, o si vols provar algun joc per als Reis regalar-ho o per algun aniversari o el que sigui els Afternoon Games és bueno, la millor oportunitat opció que teniu demà a les 5 de la tarda Mm -hmm. Com dèiem, eh, és una, una activitat que organitzen des del Museu del Sur, conjuntament amb, amb el Gremi de la Càbara, també hem de dir que, que hi col·labora Festivàlia, que suposo que serà doncs, la botiga que, que posarà els, els jocs a disposició. No sé si sabeu de quants, quants jocs tindreu demà. Oh, al voltant uns 40-50. Què dius? Oh, sí? Sí, sí? Carai! Home, clar, ja t'he dit abans que... Uh, les botigues avui en dia estan a tope o sigui, no, ja no em portes 4 o 5 repetits ja em portes quantitat i és, és, és superguai i, i Festivalia s'ha doncs, bueno, portat de meravella amb nosaltres perquè bueno, va, vam començar amb això no? quan, quan els, els jocs van començar a donar auge a les, a, a les botigues i tal el bueno, Festivalia uh, en seguida va contactar nosaltres nosaltres vam contactar amb Festivalia i, bueno, el festival de sa, bueno, eh, eh, ha sigut els el reis Max per nosaltres durant mm. moltíssim temps. Doncs eh, la veritat és que hi haurà jocs per a tothom, eh deiem que seran des de partir de 5 anys fins a... Bueno, no hi ha edat, després, eh, 40-50 jocs de taula, els que podeu descobrir demà al Museu del Suro, conjuntament amb l'Associació del Gremi de la Càbola, també festivalia eh, en aquesta activitat doncs que eh, serà que comença a les 5 de la tarda clar, Jordi, no sé si teniu ordre de, de sortida perquè els podeu allargar vamos, fins a allà a sí. de les hores de la matinada, eh? si, si no el sí, fora com, com la pel·lícula de Noix en el museu, pues més sí. o menys igual o sigui, com no parem, però sí lamentablement nosaltres ens estaríem tota la vida jugant allà, però clar a les 8 tanquem perquè és que clar tenim, tenim famílies, tenim sopars i, i vull que no, queda una mica lleig no presentar-s'hi molt bé, doncs nosaltres avui us volíem portar aquesta proposta de demà dissabte a les 5, que novament us ho repetim, al Museu del Suro, amb aquest Afternoon Games, aquesta tarda de jocs de taula, que hi col·laboren, com dèiem, a i l'Associació del gremi de la Cabala i avui n'hem parlat amb el president d'aquesta entitat, d'aquesta associació, en Jordi Molina. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que, que estem segurs que, que anirà tot d'allò més bé amb aquesta tarda de jocs. Vinga, rodem. I per la seva banda, doncs, eh, també hem comentat que hi col·labora Festivalia, aquesta botiga del carrer Sant Sebastià, i la nostra col·laboradora, l'Irena de les Heres, eh, els ha visitat per comentar-nos quins doncs, jocs, quina tipologia de jocs cediran eh, eh, per aquesta activitat de demà. Hola, ens trobem aquí al Festivalia, al carrer Sant Sebastià, en Santi Sala. Eh, li farem una sèrie de preguntes sobre l'Afternoon Game, un event que hi ha demà al Museu del Sur de Palafrugell Hola Santi. Hola, què tal? Ens podies explicar una mica com ha sorgit aquest vincle amb el Museu del Suro i, i per què programeu aquesta activitat? Bé donc eh, des de fet ja fa un temps que nosaltres eh, fem demostracions de jocs de taula. unss arran d'això ens van contactar i en van ens van, demanar, doncs ens van preguntar si hi havia la possibilitat de fer-ho ells també i llavors bueno, com que l'espai que tenen doncs, es presta a fer qualsevol tipus d'avent doncs així ho van fer i ja penso que és la tercera o quarta vegada perquè van fer la nit del museu una vegada que era per la nit, alguna vegada per la tarda crec que a l'estiu també ho hem fet alguna vegada i, llavors, bueno, i té bastanta acceptació i èxit perquè bueno, al final és per tots els públics i sí que ve força gent sí. I quins, tipus de, o sigui, quins jocs porteu? Eh, són jocs a taula, bàsicament, eh, de tot tipus, eh, i a partir de 5 anys. Vull dir que llavors, el que més es porta són jocs de durada curta, joc més familiar, però n'hi ha algun una mica més, eh, més desenvolupat i que es presta a jugar-hi més temps, no? I per tot tipus de públic. A quin té més èxit? Bueno, en general, tots una mica, eh, però sí que ja et dic, tots el, el que és el joc familiar, Eh, agrada bastant no sé, pot, pot ser el tipus d'íxit per exemple és un que agrada bastant eh? sí. Heu notat un gran increment sobre els jocs de taula si ara es venen més, si ara es juga més en respecte a anys anteriors Sí, hi ha una, una evolució bastant important en el que és el, el joc la gent cada vegada juga més La gent que arran de que la gent cada vegada s'ha quedat més a casa ha sortit menys doncs això ha provocat que es, es facin coses més a casa, no? una d'elles és els jocs de taula. I els últims anys doncs, sí que hi ha un increment de, de ventes i, i de jugadors, sí, sí. Vale, moltes gràcies, Santi. Si volguessis afegir alguna cosa més que consideris important i no s'hagi dit. Re doncs que una frase que diem sempre és que a tothom li agraden els jocs de taula, però n'hi ha que no ho saben, i llavors esteu convidats tots a venir el dissabte a la tarda, aquest dissabte a la tarda, al Museu del Suro a fer unes partides. Moltes gràcies, Santi. Vinga, de res a vosaltres. Moltes gràcies, Irena per aquesta conversa que has mantingut amb la gent de festival i al voltant doncs, de quina serà la tipologia de jocs que podrà gaudir la gent demà en aquesta activitat de d'Afternoon Games. I nosaltres doncs, agrair a l'Irena de les Heres aquestes setmanes, aquest mes i escaig que ha estat amb nosaltres col·laborant i li desitgem el millor per aquesta nova etapa que començarà en breu. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres i com és habitual els divendres i també els dilluns, doncs tancarem aquest espai amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit després d'aquests dies de Nadal. Comentarem que ens depredarà el futur amb en Josep Pascual. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Josep, i gràcies per atendre'ns una vegada més en aquesta sintonia i després d'aquests doncs, dies de, de Nadal, eh, també, que, com vam dir, han estat tranquils eh, meteorològicament parlant i, per tant, doncs, hem tingut un Nadal, un Sant Esteve, doncs, amb unes temperatures suaus i, i agradables, eh, Josep? Sí, sí, exactament, perquè... O sigui, anys que passa d'aquesta manera i d'altres, doncs, com vàrem comentar, doncs que està el temps molt més enrevoltat. Uh, molta gent ja no se'n recorda, però l'any 1962, uh, la vigília de Nadal va començar a nevar i el dia de Nadal teníem més d'un pam de neu aquí a la costa. Per tant, uh, aquesta nevada històrica, però que no s'ha repetit de llavors. Bé, aquesta nevada del 62 segurament hi ha gent que ens estigui escoltant doncs, que se'n recorda, d'altres doncs, encara no, no hi eren per aquí, per tant se'ns una miqueta difícil de recordar-ho, tot i que mai ha a més doncs, doncs, posar en avís en, aquesta, en aquestes dates doncs, que ara fa 50 anys doncs, es va produir aquesta, aquesta nevada. Ara què ens espera per aquests dies? Tindrem neu? Crec que no, no, Josep? No, no, de moment ja, diguéssim, no plourà fins l'any que ve i aquests dies el que tenim doncs, és aquest anticicló, que és habitual que aquests anticiclons d'hivern doncs, durin 3, 4, 5 setmanes amb petites interrupcions, podríem dir. En tot cas, la tendència d'aquests dies d'aquest doncs, cap de setmana serà que el véns, tot i que pot bufar encara avui aquesta tarda, vespre, una mica de tramuntana, doncs a què s'encalmi. A més, l'anticicló se situarà d'una manera que ens enviarà béns més aviat marítims, això el que farà ens aportar humitat, i ara que encara estem en els dies més curts de l'any, doncs aquesta humitat es pot traduir, per exemple, evidentment això el que el que ajudarà a les comarques de l'interior, les zones fondes, és a consolidar aquestes boines que ja s'estan formant, uh -huh. però aquí a la costa això no, normalment no passa, però sí que podem tenir, per exemple, no pas avui ni demà, però possiblement diumenge alguns núvols baixos més abundants. Uh, per tant, doncs, aquest temps uh, tranquil, uh, ja dic fora d'una mica de tramuntana que pot bufar aquest vespre, uh, els altres dies el vent fluix, aquest domini del sol i la possibilitat de, de cara a diumenge d'alguns doncs, sols baixos mm -hmm. tot plegat doncs, amb una marca sí que aquest vespre pot remenar-se segurament aquest vespre i demà tindrem mar de fons més aviat de llevant però també s'ira calmant. Molt bé Josep, doncs eh, amb aquestes paraules i amb, aquest, eh, amb aquesta pluja que no, que no tindrem com ens has dit eh, en principi fins fins a l'any que ve no, no s'esperen precipitacions Exactament, mm -hmm. i les temperatures sí que podrien baixar una mica perquè en, aquest, en aquesta època de l'any doncs, dels dies curts amb eh, les nits llargues, doncs, si el vent també es fluix doncs, el que passa és això, que s'acaba refredant durant la nit al terra i això es tradueix en un refredament també l'aire en contacte amb el terra mm -hmm. Molt bé, tot i que ara ja hem començat a avançar no? a fer una miqueta els dies una miqueta més llargs de moment ho no notem poc això Sí, de, de, el que passa és que per, eh, diguéssim, la Terra al voltant del Sol segueix una òrbita una mica elíptica, uh -huh. que per cert, ara en aquestes dates és quan estem més a del Sol, però per la, diguéssim, inclinació del Sol no ens afectes això i per tant tenim eh, l'hivern, no? Uh -huh. eh, però això el que fa és que, eh, diguéssim, hi ha una desincronització entre la rotació de la Terra sobre si mateixa, que és regular, i la trasllació, el trasllat de la Terra al voltant del Sol, perquè el ser una òrbita una mica elíptica mm -hmm. no va a la mateixa velocitat. Això, una de les causes pràctiques és que el, els rellotges de sol, de sol són de mal, eh, diguéssim, de mal afinar perquè hi ha una època de l'any, eh, o dues èpoques que s'aparten, que són el novembre i el febrer, que s'aparten més d'un quart d'hora del que tocaria. Mm -hmm. Però eh, una altra de les causes és que des de començaments de desembre, concretament per Santa Llúcia, ja la dita popular diu Santa Llúcia Pasta Pussa, i això es refereix a que ja la la tarda es comença a allargar, uh -huh. però el que ningú té en compte és que el matí encara s'escurça. Per tant, eh, fins al dia, al solstici d'hivern, que és el 21 22 de desembre, doncs, tot i que la tarda s'allarga, eh, encara s'escurça més el matí. I és a partir del solstici d'hivern que... El que s'allarga la tarda ja és més que el que s'escurça al de matí per tant a partir de doncs de la vigilília deal podríem dir ja els dies es comencen a allargar eh, més de lo que s'escurcen. Mm -hmm. Molt bé, doncs... No sé, penso que hem bolicat una mica. No, ja s'ha entès, eh? Que, malgrat que hi ha aquesta dita popular que situa, doncs, que per Santa Llucia hi ha una miqueta de... que guanyem una miqueta, o que sembla que guanyem, no no és ben bé perquè els matins s'escurcen encara, ah, més que no pas, les tardes s'allarguen, en canvi, doncs, ara sí, per Nadal... Eh, crec pas que... de Pardal. Sí. Pas de Pardal, eh? Sí, eh, sí és per així, tant, eh, la dita. pas de Llebre, uh -huh. i per any nou, pas de Bou. doncs uh... tant, això, aquestes dites populars, doncs, fan referència a això que... A mesura que s'avança, cada vegada s'allarga més el dia. Molt bé, doncs eh, segur que encara no ho notarem, eh, ja haurem esperar una miqueta més entrat el, el gener i fins i tot ja el febrer per, per notar doncs, aquestes tardes més llargues i, i aquest, aquest dia en general doncs, que se tindran més hores, més hores de llum. Amb Josep avui, doncs a més a més de, de repassar la previsió meteorològica, també hem uh, parlat d'això. Doncs, uh, Josep, uh, doncs, t'agraim una vegada més eh, que ens hagis atès i ens retrobem dilluns novament. Perfecte, doncs eh, que vagi molt bé el cap de setmana a tothom. Gràcies. Adéu-siau. Doncs amb aquesta informació meteorològica i també doncs amb, aquests, amb aquesta curiositat que hem comentat no? al voltant de eh, quan, quan es comença a allargar el dia realment doncs eh, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui 27 de desembre nosaltres us recordem que durant tot el cap de setmana si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell seguiu la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat a més a més podeu activar les alertes per tal que tot allò que anem actualitzant...